Старанно відповівши на питання щодо мого місця роботи, наявності судимостей, служби в армії й окремо військової спеціальності, так і не згадавши, чи були в мене в роду шизофреніки, чи отримував у дитинстві травми голови, я простягнув анкету дівчині. Все. Добре, зачекайте кілька хвилин. Вона забрала анкету і пішла. Я відкинувся у кріслі і заплющив очі, роблячи вигляд, ніби дрімаю. Цікаво. Чим далі, тим цікавіше. Дивна анкета. Я б сказав, дуже дивна. Проте, може, я помиляюся і шукаю чорного кота в темній кімнаті, де його взагалі-то нема?